Але я проти тої боротьби з архаїзмами, коли працівник видавництва чи редакції газети іноді, як тільки натрапить на невідомі йому слова, приміром, гибіти, нидіти, ряхтіти, відразу зараховує їх до архаїзмів і виправляє на сучасні – страждати, нудитися, блищати. Чи думає мій опонент про те, що так можна зарахувати до архаїзму – Всю нашу мову з її класикою і тим, що живе в устах народу. А варто було б подумати. На жаль, Полинський більше думає про те, як би це переконливіше довести, що на цьому тлі навіть деякий слушність загалом зауваження письменника викликає до себе певну недовіру. А щоб підсилити цю недовіру, він не пошкодував труду знайти навіть Кальку в статті самого Антоненка Давидовича. Автор, цепто я, вказує, що якийсь зразок наводиться цілком підставно. Так би мовити, на ходу творить калькуючи слово підставно, хоч треба було сказати цілком обґрунтовано, з цілковитою повною підставою. Я щиро дякую Пелинському за його зауваження, але запевняю, що тут я міг би прийти йому на допомогу і навести не одну однісіньку, а багато мовних помилок у своїх творах надто раннього періоду моєї творчості, бо кожного разу, коли перечитою і написане, знаходжу багато такого, що мене самого не задовольняє. Тому я не журитимусь, якщо мовзнавці не запишуть слово «підставно» до своєї картотеки. Проте мені хочеться дізнатися, чим саме «підставно» похідний від іменника «підстава» є гірше, скажімо, від «штучного стосовно», утвореного від дієслова «стосуватися». Тим більше, що в літературній мові вже усталився його однокореневий антонім «безпідставно». А тим часом слово стосовно є в шеститомному українсько-російському словнику, яким часто і цілком підставно пишаються працівники інституту мовознавства. Отут не безпідставно можна було б сказати цитатою Рильського «Завзятці є такі, що зміною Мойсея скрижалі нам несуть. Не можна так і край. Це не по-нашому. Забороняю це я». Та, як відомо читачеві, Пилинський скеровує ці абсолютно слушні слова нашого прекрасного поета і великого знавця української мови саме проти мене. Можу довести до відома опонента, що в мене ніколи не було розбіжності в поглядах щодо мови з покійним рильським.